О, я б раду подивилася перший. Він засміявся, наче то був дуже смішний жарт. Холодно, як завжди, Ноно. Ноно? І зупинився в Касадеміта, продовжив він. Пам'ятаєш, який у нас тут був вікенд? Мене на тій самій віллі поселили, пригадиш? П'ю мискаль Маргариту за тебе, а ти? У Бразилії щойно в нас був концерт у сан паулу